Világvége és rokonértelmű szavak Kiártam vidéken nőtt fel a falutól északra egy tanyán, ami a fjordtól egy kilométerre fekszik. Kisfiúként a tenger ott terpeszkedett előtte és változtatta a színét. Kjártán alig húsz évesen vette át a tanyát az apjától, aki egy fúvó miatt elvesztette a jobb kezét. Borzalmas hangja volt, és azóta nem tudja elég erősen átörelni a feleségét. A házas pár beköltözött a faluba. Mindketten a tejüzemben kaptak munkát. Az asszony ősszel a vágóhídra is átjár. Ügyesen is gyorsan dolgozik. Azok egyike, akik kétszeres fizetést érdemelnének. A férjének meg néha azt mondjuk. Égjen a kezed alatt a munka. Vagy ma, mintha nem állna neked kézre a munka. Mi jól szórakozunk ezen, és néha ő is, de nem mindig. Úgy tűnt kiártán fiatalkora ellenére megállja a helyét a tanyán. Világ életében elég kövér volt, kamaszként kifejezetten dagadt, ami számára természetes. Ilyen a testfelépítése, de túl sokat is eszik. Esténként leginkább süteményt, amikor össze kell szedni a birkákat, a zsebe mindig tele van kekszel meg csokoládéval. A birka terelésben mindenkit lepipál. Igaz, keveset vut. Három bucka vagy tíz lépés után elfárad, de elképesztően erőteljes basszus hangja van. Valósággal menj dörög. Csak azzal az egész hegyoldal birkáit összeszedi. Ha elordítja magát, ho már gurulnak is lefelé a kavicsok. A tavaszi kalákák idején sokat énekelt, és amíg a mély hangvekvésben maradt, minden jól ment. A nők térde beleremegett a legmélyebb hangokba, de amint magasabb tartományba merészkedett, olyan hamis lett, hogy a derültékből szakadni kezdett az eső, a kutyák vonyítottak, a kávés furgonokban pedig megavasodott a lapos kenyéren a szárított birkahús. Kjártán népszerű volt, az anyjára hasonlított, szerid ember volt és durva vicceket mesélt. Senki sem épített szebb kerítéseket, és ő nevelte a vidék legjobb birkáit. A gazdák messzi földről hozzájártak kölcsönvenni őket, vagy felrakták a tehenüket egy kocsira, elmentek Kjártánhoz, odavezették egy három éves bikához, bol bol bol bol mély hangján, és a bika öt másodperc alatt végzett. A csöke olyan volt, mint egy túlméretezett sárgarépa. De ne ragadjunk le a szarvasmarhák nem életénél. Elég unalmas. A bika egyet-kettőt-hármat rándul, habzik a szája, a szeme, mintha ki akarna ugrani a helyéből, és vége. A bika megy legelni, a tehén meg haza. Borzasztóan egyszerű. Az embereknél ez nem így van. Sajnos vagy szerencsére. De Kjártán feleségét, Ásdisnak hívják, és van három gyerekük. Sokáig úgy tűnt, hogy a dolgok a tervek szerint alakulnak. Pont úgy, ahogy Isten és a mezőgazdasági minisztérium elképzeltek Kjártán és Ásdis tanyasi életét. A pár a gazdaságot a megváltozott kor szellemhez igazította. Mi meg elképzeltük, ahogy a szép kerítéseik ragyognak a jövőben. Gyerekeik születnek, és rányomják bélyegüket a vidék társasági életére. Ásdis levelező tanfolyamokon vett részt, könyvelést, angolt, németet, izlandit, matematikát tanult. Szerette volna egy kicsit tágítani a világát, és egy, egy este, amikor a gyerekek már elaludtak, és a sötétség felgyújtotta a tanyák külső lámpáit, Ásdis a konyha tanult. Kertán meg kikapcsolta a tévét, olvasnivalót vett elő, és szintén az asztalhoz ült. A Freyer gazda magazint, egy krimit, jó együtt lenni. De az ember olyan, amilyen, és mielőtt folytatnánk, le kell szögezni, hogy kiártán szerette a feleségét. Napsugaramnak nevezte, boglárkámnak, életem fényének, mennyországomnak. És nyilvánvalóan igaz, amit egy költő mondott egyszer, hogy a szerelem a legszilárdabb elem, az erő, amely az élet kerekét hajtja, és megakadályozza, hogy fejjel előre zuhannjunk bele a szürke értelmetlenségbe. De ha a szerelem mindent megváltoztat is... Ha országokat mozgat is meg, és egybefon két különböző életet, nincs teljes hatalma olyan jelentéktelen dolgok fölött, mint amilyen a hús és a vágy. A Sámstadirhoz legközelebb lévő tanya neve Valpufa, ott él Krisztina férjével, a két gyerekével és az anyósával. Ekkoriban, a 90-es évek közepén Krisztint nagyon foglalkoztatta a nyugati világon, megváltásként végigvonuló fitness hullám. Az új irányvonal, az újfajta gondolkodás. Az edzőtermek olyan gyorsan megszaporodtak, hogy senki sem győzte számolni őket. Nem sokára jóval több fitneszterem lett, mint iskola. Sokkal több, mint templom, ami indokolt is. A személyi edzők nagyobb hatást gyakorolnak az életünkre, mint a lelkészek, akiknek az ideje persze lassan lejár. Hamarosan feledésbe merülnek a fekete Luther kabátjukkal együtt. Mivel egy olyan istenről prédikálnak, akit 2000 éve senki sem látott, ám amikor közeleg a vég, mégis ezt az Istent hívjuk segítségül. Egyébként mulatságos véletlen, hogy éppen Isten és a lelkészek jutottak eszünkbe, mert Valli -E Fitness szalonjának bejáratánál ez a felirat áll. A tested a templomod, és azok közülünk, akik spinning órára jártak oda, és 40 percen át tekerték a biciklit a lehető legnehezebb sebességen, Egyet értenek abban, hogy a verejték és az erőfeszítés annyira átmossa az elmét és megtisztítja a testet, hogy az ember valami óriási jelenlétet érzékel, ami nem lehet más, csak Isten. Az ember 40 percre kiesik az időből és az életből. Csak az erőködés van, a saját lélegzete, valli álmosító hangja a távolban, meg ez a nagy valami, ami mintha kitölteni a világegyetemet. Krisztin még nem jutott messzire a törekvéseiben, amikor felkereste a fitness központot. Sem sovány nem volt, sem csinos. Csak egy gazdasszony, aki esténként le-ledöntött egy nagy pohár pasztőrözetlen, homogénezetlen tehéntejet, és evett hozzá egy szelet süteményt. Nem sportolt, nem nyújtotta ki az izmait azóta, hogy elvégezte az Akranesi gimnáziumot. Ápolónőnek készült, de aztán teltek múltak az évek, és nem tanult semmit. Hosszú évek óta nem végzett hasizom gyakorlatokat. Hasa pegyhüt lett, túl puha, felkarja túl löttyett, lógott rajta a bőr. És egy nap Krisztin azt mondta magának, újraformába kell lendülnöm. Megnézte a reggeli tornát a kettes csatornán. Igyekezett ugyanolyan vidáman mosolyogni, mint az emberek a képernyőn. Aki formában van, mosolyog. Vett magának futóruhát, cipőt. Kezd rövid távolságokkal olvasta valamelyik magazinban. És Krisztin átfutott az udvaron a rét felé véve az irányt, amely minden irányban messzire elnyúlt a válpúfá és a sámstadirtanya között. Sok emelkedővel, dombal, lejtővel. A lovak egész évben legeltek arra felé, a birkák meg tavasszal és az enyhet éli napokon. Vajon milyen hosszú a rövid táv? Tűnődött el Krisztin, de kifulladt mire a kerítéshez ért, alig száz méterre a háztól. Egy kerítéscölöpnek támaszkodott, lihegett. A kutya leült és vidáman csóválta a farkát. Újdonság volt számára, hogy egy felnőtt ember nyilvánvaló cél nélkül fusson. Krisztin visszapillantott, tudta, hogy Péter és az anyja a konyha ablakban állva csóválja a fejét. Káromkodott, Kimerülten visszaván szorgott. A kutya csalódott a nagyomában. Krisztin úgy tett, mintha nem venni észre az anyosa, rosszul leplezett gúnyos mosolyát. Lezuhanyozott, masturbált egyet, kisé durván, sőt erőszakosan, és elképzelte, hogy két ismeretlen férfival van együtt a fitnessteremben. valószínűleg csak azért, hogy bosszút álljon az imént még a konyhában lévőkön. Majd felöltözött, beült a kocsiba, a faluba hajtott. Megállt egy fehér épület előtt, amelynek a parkoló felé eső homlokzatán a Váli Fitness szalonja feliratált. A tábla alá egy suhanc, vörös, vidám betűkkel azt írta kifesték szóróval. Éjjen a fütykös! Kristin bement az épületbe, megállt a kör alakú recepciónál. A pult üvege alatt egészséges ételek, a hűtőben energiaitalok, a polcon asztrológiai könyvek, fölöttük pedig egy A3-as fehér lapon a következő szöveg. Valli tarotkártyából jósol. Egy hónapos jóslat 6000 korona, három hónapos 10000. Egy évre szóló tizennégy ezer. Életre szóló jóslat megegyezés szerint. Az illető korától és egészségi állapotától függően. Figyelem, minél hosszabb távú a jóslat, annál pontosabb. Az edzőterem a recepció mögött volt. A hely jeligéje, a tested a templomod, az ajtó fölé ragasztva. Alávalli régiben írta ki fele akkora betűkkel. Ne feledd, ha a tested jól van, te is jól vagy. Krisztin felhagyott a várakozással, tétován bement a terembe. A falakon körbe két méter magas tükrök, amelyektől jóval nagyobbnak tűnik a helyiség. Mindig nehéz megbecsülni, hányan vannak odabent, kik a tükörképek és kik az igazi testek. A tévéből hangos, ütemes zene szólt, fiatal énekesnő nézett bele, eltűnődve a kamerába. A tekintetében némi szomorúsággal, a melle szinte teljesen kilátszott, Fiatal volt, feszes És időnként két táncoló nő Jelent meg mögötte Testhez álló felsőben, rózsaszín tangában Az ő mellük is ugyanannyira Kilátszott Valóban a kitárulkozás korában élünk Kristin elfordult a képernyőtől És tekintetével vállit kereste Hajdan Vall is teljesen Átlagos férfi volt A villamos műveknél dolgozott A felesége a bankban Négy gyerekük már felnőtt Szokványos életet éltek aztán történt valami, és Valli közölte, hogy látta a fényt. Mire valaki azt felelte, nem csoda, elvégre a villamosműveknél dolgozol. De Valli természetesen nem elektromos fényre gondolt, hanem arra, amely megváltoztatja az életet. Megnyitotta a falu első edzőtermét. Kezdetben egy szűkös pincét bérelt, amely hobbi gyanánt csak munkaidő után tartott nyitva. De a kor szelleme Valli mellé változások következtek. Egészség hullám futott végig a nyugati világon. Az újságok és magazinok cikkei és interjúi arról számoltak be, hogy mennyire jól érzik magukat az emberek azután, hogy újra formába lendültek, és a frappáns meggyőző kijelentések: "Élet kevesebb aggodalommal, boldog vagyok. A testedzés megváltoztatta az életemet." Természetesen ránk is hatással voltak Ráadásul Valli komoly állami támogatást kapott a fehér családi ház megvásárlásához, amely azóta állt üresen, hogy az öreg minisztériumi tanácsadó szívrohamot kapott szilváskásájának fogyasztása közben. A feleségét pedig egy idősek otthonába költöztették, ahol összejött fiatalkori szerelmével. 50 év múltán vették fel a fonalat. A támogatás a kormány vidék és egészségfejlesztési programjához kapcsolódott, amelynek jelszava a jobb egészség, jobb vidék, és az elmúlt években Váldi Fitness Szalonja 7-től 9-ig és 12-től este 9 tartott nyitva, éves bérletet váltunk ki, és az élet természetesen jobb lenne, az ég derültebb és a falu is szebb, ha szorgalmasabban használnánk a bérletünket. De nyáron és ősszel hajlamosak vagyunk lustálkodni. Decemberben nem érünk rá, de januárban és februárban jól belehúzunk. Aztán erre ráteszünk még egy lapáttal tavasszal, hogy nyáron a strandon levehessük a felsőnket, de amúgy az éves bérlet csak porosodik, mi pedig szégyenkezbe mosolygunk, amikor bemegyünk Vallihoz, aki mindig majd kicsattan a vidámságtól, az egészségtől és az örömtől, hajában őszcsíkok. – Edzeni jöttél? – kérdezi Walli. Úgy termett ott Krisztin mellett, mintha a talajból pattant volna ki. Izmos karját Krisztin vállára teszi, ő pedig azt feleli. Igen, vagy hogy arra gondoltam, de Valli lepiszegi, a sarokban álló asztalhoz vezeti. Azt mondja, gondolkodni és habozni annyi, mint veszíteni. És mire Krisztin észbe kap, már le is vette a kabátját, a pulóverét, az okniát. Már feldépett a mérlegre, Valli már megmérte a vérnyomását, a magasságát, és mint egy orvos finoman megtapogatta a testét. Gyakran mondja magáról, hogy lelkész és orvos is egyszerre.